السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يد الله فلا مدل له ومن يد فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan aqdahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alhamdulillah kembali kembali kita dipertemukan melalui kajian online kita pada hari ini untuk melanjutkan, melanjutkan pembacaan kitab Allah. Kitab Allah. Dan kedudukannya yang sangat agung. Ia dimaksudkan kitab Allah adalah Al-Quran. yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Di dalam Al-Quran sendiri. Dan di dalam sunnah Nabi SAW. Dan juga di dalam hati hati kaum muslimin dan kaum mu'minin. Kemudian kita lanjutkan kembali dari perkara-perkara yang semestinya kita memperhatikan bagi orang yang mereka ingin membaca atau menghapal Al-Qur'an beberapa perkara, ya. Yang kita sudah membaca empat perkara, kemudian. Kita masuk pada perkara yang keempat. Yang beliau sebutkan di sini Asy-Syeikh Abdul Asis Al-Syeikh. al taala. Perkara yang kelima, al perkara yang kelima qabisan. Yang bagi muslimin ala yakfala an kitabillah. Wa la yaja lahu fi kitabah. Seharusnya atas sepanjangnya bagi seorang muslim ya agar dia tidak lalai dari kitabullah Dan hendaklah dia menjadikan di dalam Al-Qur'an baginya kitab artinya dia menjadikan Al-Qur'an ini sebagai bacaan yang senantiasa dia baca sempurna ya 30 juz dia baca sampai dia khatamkan ini yang dimaksudkan oleh beliau di sini ya agar kita tidak lalai dari membaca al-Quran Dan menjadikan al-Quran itu senantiasa kita khatamkan waqad kana salaf laum aadat fi katam al-kitabillah dan sungguh dahulu para salaf mereka memiliki kebiasaan di dalam mengkhatamkan Al-Qur'an. Wa minhum man kana yatimuhu kull al-shahri marrah. Jadi di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an setiap dua bulan sekali. Ya, dia khatamkan sekali setiap dua 2 bulan. Wahminhumankana yakimu kullah syahri maroh dan diantara mereka ada yang mengkatakan Al Quran setiap bulannya sekali. Wahminhumani yakimu kullah asri layari dan diantara mereka ada juga yang mengkatakan Al Quran ya setiap sepuluh malam. Wahminhumankana yakimu fi kulli zamanilayat dan ada juga diantara mereka yang mengkadamkan Al-Quran, ya, setiap delapan malam sekali. Wan Kesiri di Kulisa Balayali. Dan kebanyakan mereka mengkadamkan Al-Quran setiap tujuh malam, ya artinya setiap pekan. Waminhu mayuk sama, ya, fi akal mindalikada. Di antara mereka ada yang kurang dari itu. Mengkhatamkan Al-Quran Artinya kurang dari tujuh hari Apakah sehari, dua hari, tiga hari Ya, Dan ini kita bisa uh, Mengetahuinya dari Para salafus sholih Di antara mereka adalah Kota ada ya, diriwayatkan bahwasanya beliau Ketika datang Ramadan Dia menyelesaikan sebanyak tiga malam Ya membaca mengkhatamkan al-Quran dan ketika Sepuluh terakhir Ramadan dia mengkhatamkan setiap malam subhanallah ya ini mereka di bulan Ramadan bagaimana di luar bulan Ramadan ada juga di antara mereka seperti sahabat ya uh, itu -uh, eh ati ubait batal anhu Beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap ya uh, 8 malam. 8 malam beliau mengkhatamkan Al-Quran. Demikian juga sahabat Sa'mim Attari radhiyallahu anhu. Dia mengkhatamkan Al-Quran itu se se apa? 7 malam. Ya. Demikian juga sahabat apa? Thabuin. Uh, Said bin Jubair Beliau mengkhatamkan al-Quran setiap dua malam. Dan juga Al-Aswad, beliau mengkhatamkan al-Quran setiap enam hari. Ya. Dan di Ramadan setiap dua malam. Subhanallah. Said Abdul Abid Mas'ud mengkhatamkan al-Quran di bulan Ramadan sebanyak tiga kali. Dan selain bulan Ramadan, dia ketamkan setiap Jumat. Dan, Sabit, ya, Al-Bunani, al Rahimullah Jami, wa radiyallahu ajamain, mengketamkan Al-Quran, di bulan Ramadan, setiap hari dan malam. ya, Setiap hari dan malam. Subhanallah. Ini mereka para salam. Ketika mereka, Ya, bagaimana adat mereka? Dalam Al-Qur'an mereka sangat-sangat mengkata-mengkatamkan Al-Qur'an. Kemudian beliau menjabarkan wal aqlu al muslim. Kul 70 la utama bagi seorang muslim untuk mengkata Mengkhatamkan Al-Quran setiap tujuh hari. Lepas itu jamin sahabat itu kalau ya, ya, ya, ya cuba baca Quran hingga sampai azab. Bagaimana perbuatan para sahabat? Ya, seluruhnya ketika mereka membagi-bagi Al-Quran kepada tujuh bagian, ya, tujuh bagian. Kalau kita membuka mus'ab, ah, ya cetakan Madinah itu disebutkan ya pertama hubu uh, isyad satu kemudian nisbu isyad ya terus kalau kita buka lagi dapatkan lagi salah satu uh, arba arba'in isyad atau salah satu ya arba'in isyad demikian ya kita dapatkan kemudian kita dapatkan Isbu, ya ini isit yang kedua. Demikian, ya mereka para sahabat menjadikan seperti itu Al Quran. Mereka menjadikan seperti itu Al Quran. Jadi ibarat kalau fikum, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, mereka kebanyakan mengkatakan Al Quran sebanyak tujuh malam. Ya, faan haus. Bid Utayfa, kalau soal tu as-sabah, Rasulullah SAW dari Aus Bid berkata saya bertanya kepada sahabat sahabat Rasulullah SAW, berarti banyak sahabat ini, ya, gaya ya, Quran, bagaimana para sahabat Nabi SAW mereka membagi-bagi Al-Quran, ya, men, uh, namanya memberikan isip-isip pembagian-pembagian dalam Al-Quran maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tisalasu wa khamsu wasaba wa tisu 11 wasala wa wasalasu 13 wal isbul wa ya wahdaw mereka membagi 3, 5, ya 7, 9, 11, 13 Kemudian ada uh, isik bagian yang terpisah tersendiri ya Rawat Abu Daud riwayatkan oleh Imam Abu Daud ya wal ismul mufassal min surati kemudian beliau menyebutkan isik yang terpisah itu tersendiri ya min surati qaf ila akhir surah qadid dari mulai dari surat qaf Ya sampai akhir surat di dalam Al-Quran itu surat enam. Jadi, ya isyir tersendiri terpisah dari isyir-isyir sebelumnya. Walaupun Nabi saw. Kali Abdullah bin Hamad bin Haus radhiallahu anhu dan Nabi saw menyebutkan ini dalil beliau. Ya yang berikutnya, ya yang Abdullahnya mengatakan setiap tujuh hari Al-Quran. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Aus, orang yang anhumat, ya. Eh Quran kisah, Nabi Sallallahu mengatakan, why? Ya Abdullah bin Amr bin Aus, Abdullah bin Amr bin Aus. Kisah Quran itu katakan selam apa sekali sebulan. Kul ini aja do Kemudian Abdullah bin Amr bin Aus mengatakan, sesungguhnya saya mendapatkan kekuatan. Artinya saya mampu lebih dari itu, ya baca di 7 wala tisil aladan maka bacalah ya sebanyak tujuh malam engkau katamkan Al-Qur'an, dan kau menambah lebih dari itu ini yang diambil pendalilan oleh beliau sehingga beliau mengatakan abdul. ya tapi siapa yang mendapatkan kuat dari itu maka boleh dia menambahnya ya karena ini dari sisi keutamaan artinya di riqi afdal lah ya untuk dia mengkatakan al-Quran kalau dia mampu sekali di pekan ada sini riwayat Bukhari dan Muslim dan difakarkan oleh Imam Bukhari wa amma man qara wa qara min dalika fadhalibu annahu yaqdu hada wa يفhamu mahani ma ya di sini beliau mengatakan rahimallahu rahimallahu taala adapun orang yang membaca sedikit ya Ya, dari itu artinya kurang dari tujuh hari dia mengatakan. Ya, maka kebanyakannya ya, maka kebanyakan ini yang melakukan seperti ini ini tidak memahami maknanya apa yang dia baca. Ya, kebanyakannya. Eh, tapi berbeda dengan para salafus saleh tentunya. Mereka tentunya lebih uh, memahami apa yang dia baca dibandingkan kita di zaman ini. Ya. Wah, yang bagi muslim. Maka ini tidak pantas bagi seorang muslim. Wanabi sallallahu alaihi artinya ketika dia baca Al-Quran, dia tidak memahaminya. Dia cuma katam, ya tapi dia tidak memahaminya. Ya bahkan sebagian ulama ya menyebutkan membaca Al-Quran sedikit, ya tapi dia memahami mananya dan mengamalkan isinya, maka ini lebih utama. Ya. Ini lebih utama. Ketimbang kita banyak Membaca tapi tidak memahaminya. Dan bahkan tidak mengamalkannya. Demikian orang mengaporkan Al-Quran. Tapi dia tidak memahami apa yang dia amat. Dan dia tidak mengamalkan isinya. Ya? Bagaimana Nabi Sosoran sebutkan. Ya Qur al Quran. Layak terjauh saat anak ya, Ini sifatkan. Kalau mereka membaca Al-Quran. Mengaporkan Al-Quran. Ya berdalil dengan Al-Quran. Dan ucapkan Al-Quran. Ya, tapi tidak melewati penggrolkan mereka. Artinya dia mereka tidak memahami maknanya. Ya. Dia memahami sebagian ayat dan meninggalkan sebagiannya. Dia cuma mengambil sebagian lafaz. Ya. Lafaz ayat kemudian meninggalkan yang lainnya. Ya. Lam lam yakum wa ulai kaumul kafirun. Ini saja kemudian meninggalkan lafaz yang lain. Ya. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan maka dia kafir. Tapi dia meninggalkan lafadz yang lain, ya. Dia mengatakan malam, malam ya kumbi ma'asolallah wa'ula ma ika umut, malam ya kumbi ma'asolallah wa'ula ma ika umut jauhimu, ya. Tapi mengambil saya mencocoki awan asunya, ya. Tidak memahami, karena mereka ingin mengkafirkan pemerintah secara mutlak kafir orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam kafir tanpa ada rincian. Ini. Sehingga tidak pantasnya bagi seorang Muslim ketika membaca Al-Quran dia tidak memahami apa yang dia baca. Ya, wabiyi saw mengatakan sebagaiman uh, wabiyi saw mengatakan kepada hadis Abdullah bin Amr bin Aus radiallahu malayakau menkura Al-Quran tiakal misalnya. Nabi saw mengatakan kepada hadis Abdullah bin Amr bin Aus radiallahu mal tidak memahami Ya, orang yang membaca Al-Quran lebih dari tiga hari. Ya, atau kurang dari tiga hari. Ya, dia cuma membaca tiga hari, tak tahu. Ya, maka orang yang seperti ini tidak akan memahami. Ini Nabi Sosalam mengkabarkan kepada kita. Ya, hadis akhrojau uh, as-Asal sunat arba wakal dirmedi asananshohi. Hadis ini diriwayatkan oleh sunat. As'abu sunan yang empat Dan Imam kembali mengatakan asalan As'anun suhi Fasunna al Ala yuktamu ya, Fi'akal min salasa Maka sunnah Tidaklah dia mengatakan ya, Kurang lebih dari salasa ya, Kurang lebih dari tiga Wa nasu Artinya Sebagaimana yang dia sebutkan tadi ya, Dia katakan itu Lebih daripada tiga hari yaitu tujuh hari. Ini, wa an-nas yaqtalifuna Kemudian beliau menjelaskan dan manusia mereka berbeda-beda tingkat pemahamannya. Ya, atau lagi para ulama. Ya, para salaf kita dibandingkan yang kita. Ya. Wa minhum man huwa taseerul ilmi, dapkiko fahm syari'ul Qur'an. Kalilun sagri fa hadza yaqra' quran aktsara mimma huwa yunu fi dan di antara mereka ada yang memiliki ilmu yang banyak dan ilmu yang eh, apa namanya yang betul-betul eh, dipahami, ya memiliki pemahaman yang yang yang jelas dan pasti dan cepatnya dia membaca dan sedikit kesibukannya, ya dan dia membaca Al-Quran lebih banyak waktunya untuk mengkatakan dan memahaminya dari orang selain dia, ya. Yang melakukan seperti ini. Orang-orang seperti ini. Dari para ulama. Para salaf kita. Kita ketahui kehilangan dia. yang Ketika dia membaca Al-Quran. Tentunya dia membaca dengan. Pemahaman yang benar. ya. Dibandingkan orang-orang selain mereka. Wakat istahabah. Diyamiya minas salaf. Dan sungguh. Disukai. Mustahab. Kebanyakan dari. Atau seluruh dari salaf. Antakuna, ya kita mah imam awalu leil atau awalun nahar untuk mengkhatamkan Al Quran. Apakah di awal malam atau di awal siang, ya? Di awal malam kapan? Sore hari, ya? Di awal siang kapan? Ya, waktu subuh. Ini mereka sedang mengkhatamkan waktu itu. Ya, artinya. Subuh masa subuh di situ dia maka Al-Qur'an di waktu malaikat turun ya atau ketika waktu malaikat naik di waktu subuh ya setelah menyaksikan uh, manusia salat subuh berjamaah kemudian malaikat naik ke langit atau di waktu sore hari ya ketika malaikat turun dan menyaksikan kita salat asar kemudian itu mereka naik kembali Diajili an al malaikatu tusalli ala man ya qatama bilail hatta yusbih. Karena pada waktu itu bahwasanya ya disebabkan karena malaikat salat ya atau bersalawat kepada orang yang mengkhatamkan al-Quran pada malam hari sampai masuk subuh ya yang orang yang mengkhatamkan di siang hari sampai sore. Rawal dari kemaukufan ala sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa hasana Ad-Darimi annahu la yu'id ka secara mawquf sampai kepada sahabat Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan dia oleh darim. Ya, ini yang diperhatikan. Ketika kita mengkhatamkan Al-Qur'an, dan ketika Al -Quran. Ya. kita menghafal Al-Qur'an, ya. adalah kita menghafalnya per isit-isit. Ya. Berlembar, setengah atau setelahnya dan setelahnya sesudah kemampuan kita. Adakah yang beri kemampuan lebih? Maka dia diapa? Dengan maknanya, ya, dengan maknanya. Kemudian yang ke 6 sah disah katakan dia. Ya ibu muslimi, ayat A bertali mim ayat terok. Ini penting, ya perkara yang kenapa wajib atas seorang muslim untuk dia. Ia ya, berjalan, ia ya. di taklimi mayakroh. Artinya dia menumpu, ia ya, jalan untuk menutup ilmu apa yang dia baca. Ia ya. artinya dia pelajari apa yang dia baca. Ia ya. caranya gimana? Dia pelajari mencari orang yang mengajarinya Al Quran, memiliki ilmu Al Quran, memiliki ilmu tafsir, memahami Al Quran. Yaitu kepada ulama alur ilmi. Ia ya. melakukan perjalanan. Untuk mempelajari Al-Quran hatta yang ala bayinati wafahmi lima ayat sampai dia di atas penjelasan yang benar, ya sampai betul, betul dia memahami dan memahami terhadap apa yang dia baca, ya artinya dia memaham mananya tafsirannya maksudnya ini. Bayak suluh lauh terhadap baru, ya terhadap burawa sampai dia ketika membaca Al Quran ini betul-betul dia bisa men dan kusuk dalam membacanya, ya ini yang diingkat ya agar orang Muslim itu mampu mencapai perkara ini, itu betul-betul dia bisa men dan kusuk dalam membacanya, tidak. Lain semaksud dalam Al-Quran muncrat atilawah. Dan kalau begitu bukan maksudnya dari membaca Al-Quran sekadar membaca, dibaca saja, Sekedar dihafal saja. Bukan begitu maksudnya, ya? Karena bukan demikian. Ya, fa'in man fa'in min hazil ali karena sabian diari ahadil kitab aladina qaula lau'ani maka jika kadang seperti ini orang yang membaca Al-Qur'an maksudnya sekedar dibaca saja maka keadaan ini menyerupai seperti ahli kitab Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minhum ummiyun la ya'lamuna illa amani wa in am um illa yadulluna dan demikian mereka dari kalangan ahli kitab mereka ummiyun tidak mengerti baca tulis ya Ya, mereka tidak mengerti, menulis dan membaca. Mereka tidak memahami alkitab. Illa amaniin, wa minhum illa yakin. Ya, kecuali yang mereka pahami ia ya, sekadar dongengan, pohon belakang. Ya, atau kecuali ya mereka pahami susu dan perasan mereka. Ini sekadar mereka baca saja. Jadi kondisi orang alkitab. Mereka diberikan alkitab tadi mereka anggap ini bustaan kebongkahan berat kan? Kadang kecuali mereka fahami sesuatu perasaan mereka sendiri. Ya, mereka diamalkan alkitab karena diturunkan kepada mereka alkitab. Ya, ta'araf injil sabur kepada mereka. Ya, yakni ya, ya krona kitab Wala ya, walayak lama mati. Yakni ya mereka membaca alquran. Eh, mereka membaca Al kitab mereka Taurat, injil yang diturunkan kepada mereka. Walayak lamuna dan mereka tidak ia ya, mengamalkannya dan tidak mengetahuinya apa yang ada dalam kitab yang diturunkan kepada mereka. Ini kadar mereka haluk kitab. Ya. Sehingga jangan sampai kita mengirupai mereka. Kita baca al-fatihah. Ya. Tapi kita tidak tahu apa itu maknanya mulai dari bismillah. Ya, al-rahman, al-rahim, Alhamdulillah Ya, Alhamdulillahi Ar-Rahman Ar-Rahim, Malikil Mulk. Kita tidak memahaminya apa yang terkandung di dalamnya, apa yang diperintahkan kepada kita. Ya, apa maknanya, apa tafsirnya? Ya, tinggal ini saja Surat Al-Fatihah masih banyak yang melalaikannya dari memahami maknanya dan tafsirnya. Waqad amrallahu bitadabburi kitabi wa fahmi fi zail maudi min kitabi, ya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak pemberitakan di dalam Al-Quran untuk ya bertadaburi Al-Quran dan memahaminya di banyak tempat ya bukan hanya satu tempat ya bukan hanya satu ini yang disebutkan tadi, tapi banyak diantaranya ya. Ya Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bertimah. Inna anzalna Al-Quran an Arabian sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ya. Kami lah yang merumuskan Al-Quran dalam kadar berbahasa Arab agar kalian memikirkan, agar kalian memahaminya. Ya, ini yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, bukan sekedar tipa. Ya, berbahasa Arab mudah dipahami agar kalian bisa memahaminya dan mengambil pelajaran di dalamnya, mengamalkannya. Wa yakul Subhanahu Allah Subhanahu Wa Taala Basyirman kita akun ansalnau ilaika kudarakun Iyatadakbaru ayati Wa liyatadakkaru Wa yatadakkaru ulul albab Kitab Al-Quran Kami turunkan ya, Kepadamu Mubarakon yang penuh berkah, Agar kalian itu Mentadaburi ayatnya Ya Dan Sebagai peringatan Ya Uluh al-sab orang orang yang memiliki ilmu yang memberikan peringatan kepada orang menyebutkannya ya Al-Qur'an dan Sunnah. Waktu angkar Allah ala man yang ala man lam ia tadap barokot kita ya kita tahu. Maka Allah Subhanahu apa layatad apa Quran ya am ala akfal akfaluhu. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari kepada orang yang tidak mencadaburi Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kenapa mereka tidak mencadaburi Al-Quran Kenapa mereka tidak mencadaburi Al-Quran Ini pertanyaan mengingkari Mengingkari Kenapa kalian tidak mencadaburi Al-Quran Apakah atau hati-hati kalian itu sudah terkunci ya <tuh> ini di sekarang Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pertanyaan tingkari apa belum Allah Subhanahu wa taala وقال ايتنا الله سبحانه وتعالى juga firman apa la ya tafakkaru apa belum ya tafakkaru kauna am ja'ahum fa lam yahti aza'ahum awwalan ya apakah mereka apa tidak berkata? Mencadang ucapan, ya atau apa yang telah datang kepada mereka, apa yang tidak datang kepada bapa bapa mereka yang pertama. Ini perbicaraan Allah Subhanahuwataala kepada orang-orang yang tidak memahami ketika diturunkan kepada mereka Al-Quran, ya sebagaimana yang datang sebelum diturunkan Al-Quran. Ya kepada nenek nenek-nenek moyang mereka orang-orang terdahulu kaum Yahudi dan sebelumnya ya tidak belum diturunkan kepada mereka Al-Qur'an. Ya. Dan tidak diturunkan kepada mereka, tapi ketika diturunkan setelah mereka mereka tidak mau mengambil pelajaran, tidak menerima Al-Qur'an tersebut. Dan mengimaninya. Ini Nauzubillah. Ya. Ini yang menimpa ya orang-orang Yahudi dan jangan kita menyerupai mereka maka ketika kita membaca Al-Quran hendaklah kita mentadaburi ucapan Allah Subhanahu wa firman Allah Subhanahu wa taala ya dan nabi sallallahu alaihi wasallam telah bayana li asbab Quran sebagaimana bayana lahum dan nabi sallallahu sungguh telah menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya makna makna Al-Quran ya sebagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada sahabatnya Lafad-lafadnya Ya qulul lau azza wa jalla Allah subhanahu Allah azza wa jalla bertiman Litu bayina linnasi ma'un zila ilaihi Agar Al-Quran ini ya Agar menjelaskan kepada manusia Ma'un zila ilaihi Apa yang diturunkan kepada mereka Allah subhanahu wa sallam menjelaskan Ya Muhammad ya Jelaskan kepada manusia Apa yang diturunkan kepada mereka Ya, apa yang diturunkan kepada mereka Al-Qur'an wahyu. Ya, dan hadis -hadis nabi ini. Yang nabi nabi sosial ni. Ini ya nabi sosial yang jelaskan kepada manusia pada para sahabat. Ya, orang-orang setelahnya dari kalangan manusia dan pengikut nabi sosial. Apa yang Allah Subhanahu Taala turunkan kepada mereka agar nabi sosial menyampaikan kepada sahabatnya dan orang-orang setelahnya. Ya itu setelah sahabat Nabi sudah meninggal sahabatlah yang men melanjutkan ya menyampaikan kepada manusia wa at-tabiun dan demikian juga marika para tabiun ya murid-murid sahabat akabu ad-doha mereka mengambil dari para sahabat eh, Nabi sallallahu alaihi mujahid rahimallahu yakul maka mujahid ya mengatakan sallallahu alaihi wasallam arat mus'ab ala ibnu Wa awqafu inda kuli <Sessizuk> ayat minhu. Wa ashalu anha. Olehnya kalau sauri rahim Allah, ida jaa ketafsir anim mujahid wa asbukatihi. Ya. Maka berkata sahabat mu mujahid. Saya memperlihatkan, mengadapkan, saya Al Quran kepada sahabat Abdulamin Abdullah. Bin Artinya saya mempelajarinya, dia dapatnya, ya sambil membacanya. Dan saya berhenti setiap-setiap ayat darinya. Dan saya bertanya-tanya. Subhanallah. Demikianlah seharusnya. Ya. Kita hadapkan Al-Quran. Ayat ayat kita baca kemudian kita berhenti. Setiap ayat kita menanyakan. Makna dan tafsir dari ayat tersebut. Ya. Dan sebab ini. Iqmur al-Sawri rahmatullah mengatakan. Jika datang tafsir dari mujahid. Ya. Maka berhenti lah artinya cukuplah. Tafsiran ini. singkat dia langsung dari uh, Ali bin syairnya sahabat sosialah yaitu Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya wal <tuk> maqsud maksudnya anna maani ya kalamillah ya anna maani ya kalamillah mawjuda ma'lumah Maksudnya bahwa semakna-makna makna Allah Subhanahu wa taala itu ada dan diketahui ya wa kasiru minha mudawwanu mutad mutadawalu walillah walil Ya dan banyak sekali ada di sekitar kita. Ya dan sudah dicetak. Ya. Dicobar, dibagi-bagikan gratis oleh uh, cetakan raja Malik Faat. Ya bahkan ada sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa tiga bahasa Indonesia. Bahkan ada bahasa dua bahasa, tiga bahasa. Ya bahasa Arab, eh bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin hampir mirip bahasa Bugis. Alhamdulillah kita bisa membaca dari artinya. Ya sambil kita baca ayatnya kita baca artinya. Ini bisa ya kita bisa sampai kepada sangat memahami daripada Al-Quran tersebut. Dan Alhamdulillah. Wa ada ma fassarabhi Al-Quran. Wa ay fassarabhi Al-Quran. Dan lebih agung daripada itu. Ya. Taksiran Al-Quran. Dan apa yang ditafsirkan oleh Al-Quran. Ya. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Naksudnya taksir Al-Quran dengan Al-Quran. Ya. Fa innau minal ma'lumi an haza Al-Quran. Masani. Ya. Masani wa mutasaa, Ya. Wa mutasabu. Maka sesungguhnya diketahui bahwasanya Al-Quran ini yang masa ini, senantiasa dibaca dalam salat, ya. Dan uh, utasabu, ya. Ya kulullah. Akhirnya ini saling menafsirkan satu dengan lainnya. Demikian, ya. Mana utasabu? Allah subhanahu wa taala firman: Allah nanzal aqsan al hadis kata saadiyah ya Masaniya. Allah subhanahu wa ta'ala murungkan ya paling baiknya ucapan yaitu Al-Qur'an yang mutasyabih saling menjelaskan satu dengan lainnya saling menafsirkan satu dengan lainnya satu ayat dengan lainnya saling menjelaskan ya masaniyah masaniyah ini dibaca. Setiap salat. sholat ya makna anna ba'dahu yushbihu ba'dahu wa asanya sebahagiannya mengurkai sebahagiannya wa faasil fa'du ba'da nasirkan sebahagian dengan yang lainnya wa anna qasasa ya usna bihi bayakunu fi hada mawdu' ma yufassiru mawdu' akhar wahad wa akada bahwasanya qasasa ya kisah-kisah uh, ini memuji di dalamnya apa yang apa yang ada di dalam satu tempat menafsirkan tempat yang lainnya dia demikian terus al-Quran ya Demikian terus keadaan Al-Fatihah. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah sahabat kita akan lanjutkan pada esok. Ya, Ba'da Ashar. InsyaAllah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.